Вичищеному і напахченому, ніби султанська одаліска Тепер у заплутаній ієрархії султанських кухонь Над Кучуком стояли тільки мюшеріфи Вельможні наглядачі цих солодких пекел І доглядачі падишахового здоров'я Все інше було нижче Кучука Підкорялося йому, слугувало Слухняно виконувало його веління Примхи і забаганки. Мов справжній паша поважно ходив кучук між своїми підлеглими, повчав, якими мають бути ті, хто готує їжу для найвищих осіб імперії. Чисті, охайні, з головами, виголеними, руками вимитими, нігтями обстриженими, тверезі, несварливі, покірні, меткі беручкі – Смак гаразд зрозуміти потреби, потрав добре знати, вміти слугувати всім, хто вище. Їжа для людини – те саме, що й мова. Словом, можеш проломитися крізь найміцніші мури, куди не проб'ється ніяке військо. Так само через шлунок можна добратися до серця навіть такого чоловіка, який і сам не знає, що в нього є те серце. Кожик з медом зробить лагідним навіть яничара почук дякував випадкові, який привів його на султанській кухні і там заставив. А ще вдячніший він був тій випадковій ночі, яка почалася колись для нього смертельним жахом, але обернулася несподіваною таємною владою над усім, що бачив і чув. Тоді він перелякався несамовитості Ібрагімової. Коли ж його відпущено, коли роззирнувся він довкола, а після смерті великого візира роззирнувся ще раз, то збагнув, що в цьому жорстокому світі можуть вижити, вціліти, тільки люди несамовиті. Повсюди точиться за смертельна боротьба між Богом і дияволом, між чоловіком і жінкою, між володарями і підлеглими, між благородними і підлим, І скрізь поконані, повержені, знищені, розтоптані. А над ними ті, хто вміє арбати собі, кусатися, бити і трощити, йти по трупах, торжествувати перемогу. Кучук розумів, що ніколи не зможе бути переможцем. Але жертвою теж не хотів бути. Надто, що видавалося, йому ніби стоїть біля початків життя, коли вважати, що життя справді починається коло казанів, у яких вариться плов. То що ж зуставалося цьому нікчемному чоловікові? Знов прийшов на поміч випадок, який підказав триматися середини, бути ні тим, ні сим, стати пильним спостерігачем запеклої боротьби, яка триває довкола, прислухатися, вистежувати, вловлювати найзатайніше, уперто призбирувати, як бджола нектар, і нести своєму повелителеві. Великий візир Ібрагім сказав тої ночі «Вистежувати султанську улюбленицю хорем, і все про неї в його власні вуха». У Кучука тої ночі не було вибору або згоджується, або смерть. Якби не той нещасний випадок, який поставив малого раба перед всемогутнім Садразамом, Кучук так і прожив би в своїй рабській непомітності, нікому не чинячи ні добра, ні зла. Але йшлося про його власне життя. Нікому не можна дорікати нелюбові шибениці. У таких, як Кучук, в житті не було іншої мети, крім самозбереження. Тому вони легко прощають тим, хто чинить їм кривду, так само, як забувають доброчинство. Такі раби не бувають ні мстиві, ні вдячні, вони байдужі, ніякі. Коли б кучука спитали, чи любить він султана і султаншу, він заприсягнувся б Аллахом, що любить їх більше, ніж усіх інших людей і навіть увесь світ. Водночас власний мізинець на нозі Кучук любив більше, ніж усіх султанів колишніх і майбутніх. Чи ненавидів він Роксолану? Смішне запитання. Чом би мав її ненавидіти? Надто, що була тоді ще майже такою самою рабиною, як і він. Ну, щоправда, стояла ближче до султана. Може, пам'ятала своє походження ліпше, ніж Кучук – який не знав про себе нічого, окрім невиразних спогадів про якусь далеку землю І про овець у горах, і про дзвіночки в овечій отарі Трон, трон, що аж за душу бере І море б'є в скелі, лупає береги, і сиплиться каміння, і пил стоїть водяний і кам'яний